Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон «Невдача комісара Мегре» Епізод сьомий. Проста арифметична загадка і зовсім непроста пам'ятка війни. Мегре раював. Як мабуть, раює людина, що опинилась у гарячій ванні після триденної подорожі поїздом. Він знав, що спить, що поруч нього лежить його дружина, що вже минула друга година ночі, проте він бачив сон. Та хіба ж не буває в вісні, що людина раптом відчуває себе цілковитій свідомості. Чи не від того це, що мозок іноді не спить, коли спить усе тіло. З ним якось сталося щось схоже, коли він ще вчився в ліцеї. Цілий вечір він марно промучився над однією задачею, а коли ліг спати, розв'язання прийшло в сні. Щоправда, прокинувшись, він не одразу згадав його, але, зрештою, таки згадав. Зараз відбулось те ж саме. Коли б пані Мегрев вимкнула лампу, вона б напевне побачила на обличчі чоловіка глузливу усмішку. Комісар сміявся з самого себе. Він надто трагічно сприйняв справи фемаля і поринув у неї, заплющивши очі. Саме тому він нічого і не побачив. Чи годилося йому в його віці боятися якогось міністра, про котрого, можливо, за тиждень чи два, і згадувати перестануть? Він пішов не з тої ноги. Він знав це з самого початку. З тієї хвилини, як бум-бум, переступив поріг його кабінету. А потім, замість прийти в себе, спокійно викорити люльку, посмоктуючи пиво, щоб вгамувати нерви. Він на кинувся туди, куди його штовхав цей гладкий м'ясник. Так само, як колись в ліцеї, розв'язання цієї задачі прийшло само по собі. Бо наспливло в його свідомості немов бульбашка повітря крізь товщу води. Тепер уже можна було перепочити. Нарешті завтра вранці справа Фумаля скінчиться. Він знову повернеться до цієї кумедної історії з місіс Брід, щоб знайти її живою чи мертвою. Головне не забути розв'язання до ранку. Перш за все його треба чітко сформулювати, щоб воно не залишилось невиразною здогадкою. Вкласти в одну-дві фрази для істини не потрібно багато слів. Хто це сказав? Байдуже. Отже, в одну фразу, щоб прокинувшись, він раптом розплющив очі. В кімнаті було темно. Його сон перервався посередині. Але Мегре знав, що істина від нього вже не втече. Жінка спокійно спала, і він обережно повернувся на спину, щоб було зручніше думати. Отже, йшлося про одну просту річ, на яку він протягом минулого дня не звернув належної уваги. Згадавши про неї в вісні, він засміявся. Чому? Він зсилкувався впіймати нитку думок. Вони стосувались когось, з ким він уже не раз стикався, і якогось незначного факту, якого ж саме. Заспокоєність, що її дав йому сон, змінилась гострою до болю напруженістю. Він уперше намагався відновити в пам'яті весь будинок на бульварі Курсель, обличчя його мешканців, всіх, що були з ним якось пов'язані. Вчора він просидів до десятої вечора в сюрте, слухаючи, як інспектори звіряють свідчення. І репліки опитуваних так глибоко запали йому в пам'ять, що здавалися рядками із давно знайомих пісень. Може, розгадка в листах? Тоді вбивця Луїза Бурже або Фелікс. Він на мить припустив це. Справді, не було жодних доказів, що анонімні листи писала не секретарка. Мегре не запитав у неї, скільки вона одержувала у Фумаля. Мабуть, не більше, ніж будь-яка інша секретарка. Можливо, менше. Вона була коханкою Фелікса і не заперечувала цього, хоча й квапливо пояснила, «Ми заручені», – шофер казав те ж саме. «Коли, ви сподіваєтесь, побратись?» «Коли зберем досить грошей, щоб купити готель у жені?» Мегре почав підраховувати. Навіть коли припустити, що Луїза і Фелікс, відмовляючи собі в усьому, відкладають повністю свою платню, то й тоді їм довелося б чекати років десять. Перш ніж відкривати, бодай, найменший готель. А люди не згадують про заручини, коли од весілля їх відділяє десятиріччя. Це було не те, що осяйнуло його в сні, але й цього не слід було відкидати. Вони безперечно сподівались дістати гроші раніше, а оскільки обоє залишалися в особняку на бульварі Курсель, незважаючи на свою відразу до Фемаля, тоді стати ці гроші вони думали саме в нього. Фумаль тяжко образив свою секретарку, і хоч кожна жінка нікому не подарувала би такого приниження, Луїза Бурже жодним словом не прохопилась про цей вчинок Фумаля. Ні самому Мегре, ні інспекторам. Цікаво, чи знав про це Фелікс? Якщо знав, то як він міг простити Фюмалю таку наругу над його коханкою? Ні, це знов не те. Ця думка теж вірна, але не в ній розгадка. Мегре знову спробував заснути, але сон його не брав. Його мозок працював як заведений годинниковий механізм. Була ще одна деталь, зовсім свіжа. Мегре мало не зуби, щоб пригадати її, щоб краще зосередитися, і наразі у його пам'яті сплив Еміль Лантен. І так виразно, що здавалось, він чує його голос. Що із сказаного Емілем Лантеном стосувалося Луїзи Бурже? Він говорив не про неї саму, а про щось з нею пов'язане. Він признався, що нарешті. Еміль Лантен розповів, що не раз серед ночі спускався в самих шкарпетках до кабінету Фемаля і брав гроші з шухляди секретарки, іноді навіть по кілька сто франкових монет. За ці гроші відповідала Луїза. Звичайно, як це всюди водиться, вона занотовувала всі свої витрати. Лантен запевняв, що ці крадіжки повторювалися регулярно, а вона мовчала. Невже вона нічого не помічала? Не поцікавилась, чому не сходяться в неї рахунки? Навряд. І коли так, то чому її це не стривожило? Чи не тому, що й сама вона була нечиста на руку? Чи, може, вона знала, хто злодій, і мала підстави тримати язика за зубами? Йому раптом захотіло викорити люльку. Обережно вислизнувши з-під ковдри, він навшпиньки пішов до комода. Жінка глибоко зітхнула, повернулась на бік, але не прокинулась. Він, як найтихіше, чиркнув сірником і запаливши, одразу погасив його. Потім сів у крісло і замислився. Хоч він і досі не знайшов розгадки але все-таки зробив певні успіхи. До чого ж він дійшов? А, так, крадіжка в секретарки. Якщо Луїза Бороже знала, хто відвідує ночан кабінет. Думкою він повернувся до цього кабінету, який добре йому запам'ятався. Це була простора кімната з двома широкими вікнами, що виходили на подвір'я. Навпроти, розтяглись колишні стайні з надбудованими на них двома поверхами, де жили слуги. Комісар побував у цьому будинку. Кімната секретарки, де вона зустрічалася з Феліксом, була розташована на третьому поверсі, якраз навпроти кабінету, хоч і трохи вище. Він спробував пригадати зміст перших рапортів, зокрема Ляпуентового який раніше всіх прибув до місця. Чи згадувалось там про штори? Комісар добре пам'ятав, що вікна було завішено легенькими газовими завісками, які створювали затишок у день, але не могли приховати того, що робиться за ними вночі в освітленій кімнаті. Крім цих завісок були ще важкі темно-червоні штори чи закривали вони вікна, коли прибув Ляпуент. Мегре мало не кинувся до телефону, щоб подзвонити йому додому і поставити це запитання, яке раптом видалось йому страшенно важливим. Якщо штори були не спущені, Луїза і Фелікс бачили все, що відбувалось у кабінеті, що це йому давало. Чи можна було з цього зробити висновок, що перебуваючи у себе в кімнаті, Луїза та Фелікс були свідками драми, яка відбулася учора ввечері в кабінеті Фемаля. І що вони знали, хто вбивця. В кутку кабінету стояв великий сейф, який можна було відчинити лише завтра, в присутності судді та нотаря. Що тримав Фемаль у цьому сейфі? Серед переглянутих уже паперів не було заповіту. Коли запитали фюмалівого нотаря метра Одуена, той відповів, що про заповіт йому нічого не відомо. Думки ми грелинули все далі і далі в цьому ж напрямку. Але у комісара не було впевненості, що напрямок цей правильний. Розв'язка, яка прийшла до нього зовсім недавно, коли він спав, була вірнішою. Переконливішою. Лантен не раз заходив до кабінету Фумаля, коли той спав удома. Це теж могло відкрити нові горизонти. Щоправда, між кабінетом та спальнею Фумаля була ще одна буферна кімната, але гладкий м'ясник надто не довіряв тим, хто його оточував, щоб спокійно спати. Нічні візити лантена відбувались протягом кількох років. Невже Мясник ні разу не почув підозрілих звуків у своєму кабінеті? Фермаль завжди був в боягуз. Комісар пригадав, як колись давно, ще коли вони вчились в одній школі, він робив усілякі підлоти хлопцям, а коли ті погрожували дати йому прочухана «Біг до вчительки або горлавне своїм голосом, не бийте мене!» Цілком можливо, що одного разу він почув, що в його кабінеті хтось ходить. Що ж далі? Мегре уявив, як мав тарим фемаль, стискаючи в руках пістолет. Навряд чи він наважився висунути носа зі своєї спальні. Адже не знаючи, що в його домі ночує лантен, він міг заподозрити кого завгодно, в тому числі мсьє Жозефа, секретарку і власну жінку. Чи міг він подумати, що нічного гостя цікавила лише шухляда секретарки? Скоріше за все, що ні. Як же тоді він пояснював собі мету незнайомого? Чи не чекав він, що той, що хвилини, може відчинити двері спальні? Це трималось купи. Він ще не дійшов до розв'язки, але вже зробив великий крок уперед. Це пояснювало, чому Фемаль почав писати самому собі анонімні листи. Йому потрібний був привід, щоб звернутися до поліції. Він міг би обійтись і без нього, але це означало б виказати той страх, в якому він жив. Пані Мегре раптом поворохнулась, відкинула ковдру і скрикнула «Де ти?» «Я тут», — відповів він, ще сидячи в кріслі. «Що ти там робиш?» Корю, щось не спиться. Ти ще не лягав? Котра година?» Він увімкнув нічник. Будильник показував десять хвилин на четверту. Він вибив люльку. І невдоволений пішов до ліжка, вже майже не сподіваючись знайти ту нитку, яку дав сон, і обірвало пробудження. Розбудив його запах кави. Перше, що його вразило, це сонячний промінь, який, пробившись крізь свинцеві хмари, завітав нарешті до кімнати. «Ти ще не став сновидою?» «Наче ні». Отже ти пам'ятаєш, як сидів у кріслі і курив серед ночі. Пам'ятаю. Комісар пам'ятав усе, крім, на жаль, сну, який більш за все хотів би запам'ятати. Він одягся, поснідав і пішки попростував до автобусної зупинки на площі Республіки, не забувши, як звичайно, купити ранкові газети. Завдяки сонцю обличчя людей пожвавішали, повітря вже не віддавало сирістю, хмаряна завіса розвіялася. Бруківка та дахи будинків підсохли, тільки стовбури дерев ще темніли від води. Фемель, м'ясний, король! Ранкові газети повторювали повідомлення вчорашніх вечірніх з незначними додатковими подробицями та новими фотографіями. На одній з них комісар впізнав себе. Він саме виходив із будинку на бульварі Курсель, похмурий, в низько насунутому капелюсі. Його вразив один із підзаголовків. В день смерті Фемаль просив захисту в поліції. Десь протікало. Це могло йти з міністерства, де чимало людей, напевне, знали про телефонну розмову між міністром та Фмалем, або від Луїз Бурже, яка проговорила з журналістом. А втім, про це міг прохопитись словом і котрись із інспекторів, навіть і ненавмисне. За кілька годин до свого трагічного кінця Фердинанд Фемаль побував у Сьорте і повідомив комісарами Гре про анонімні листи з погрозами, які він одержував останнім часом. Нам також відомо, що в ту мить, коли пана Фемаля було вбито в кабінеті, інспектор управління карного розшуку чатував біля його будинку на бульварі Курсель. Про міністра не згадувалось. Але газети давали зрозуміти, що фумаль мав неабиякий вплив на певних державних діячів. Мегре повільно піднявся широкими сходами, привітався з розсильним, поцікавився, чи не викликав його директор, але Жозеф лише хитнув головою. Глянувши за звичкою на свій письмовий стіл, комісар побачив на ньому теку з донесеннями. Рапорт судового лікаря підтверджував те, що йому вже було відомо. Смерть Фемаля настала від пострілу з упору майже впритул. У момент пострілу пістолет був не більше як за 20 сантиметрів від тіла. Кулю було знайдено в грудній клітині. На думку експерта по зброї, вбивця користувався автоматичним лугером. Такі пістолети Носили німецькі офіцери під час війни. Телеграма з Монте-Карло стосувалась місіс Бріт. В ігорному домі бачили не її, а схожу на неї голландку. В коридорі затріщав дзвоник. Треба було йти доповідати. Мегре знав, що сьогодні він буде в центрі уваги. Колеги мовчки потиснули йому руку. Їм краще, ніж будь-кому іншому було відомо, в якому делікатному становищі він опинився, і кожен намагався висловити йому своє співчуття. Директор, навпаки, здавалося, аніскільки не стурбованим, і бадьоро запитав, що нового ми гре, розслідування триває. Ви бачили газети, щойно переглянув. Вони вгамуються лише тоді, коли когось заарештують. Для них це справді знахідка. Ще не розшукали місіс Бріт, як раптом хтось убиває м'ясника. Дві нерозв'язані справи одразу. Престиж карного розшуку ще ніколи не падав так низько. Роблю все, що можу. Зітхнувши, додав він. «І ви вже вийшли на певний шлях?» Він лише знизав плечима. «Про який певний шлях могла йти мова?» Директор прослухав звіти решти комісарів, і коли всі розходились, Мегре ловив на собі їхні стурбовані погляди. Повернувшись до свого кабінету, він застав там фінансового експерта. Той почав щось говорити йому, але Мегре слухав одним вухом. Він усе ще сподівався пригадати сон. Газитярі не знали справжнього стану справ у Фумаля. За кілька років він зумів створити справжній м'ясний трест. За всіма цими операціями відчувається чийсь диявольський розум і неабияке знання юриспруденції. Провадив своє експерт. «Потрібні будуть місяці, щоб розплутати цей клубок зв'язків між різними товариствами та філіями, які контролював Фемаль. Звичайно, за це візьметься зі свого боку і податкове управління». Диявольський розум належав, звичайно, месь'є Жозефу. Лише після знайомства з ним – Фумаль почав свій шлях від звичайного середнього ділка до м'ясного короля. Нехай за це візьметься прокуратура та фінансова інспекція, якщо це їх зацікавить. Його цікавило лише одне – хто вбив Фумаля в його кабінеті з упору в той час, як ваше мерз на тротуарі під самим будинком? Пролунав довгий телефонний дзвінок. Питали його особисто. Дзвонила мадам Гаярден, справжня дружина покійного роже. Вона хотіла знати подробиці. Якась газета лазурного узбережжя, де вона перебувала з дітьми, повідомила, що вбивши Фумаля, Гайарден сам застрелився в пюто. «Щойно я дзвонила своєму адвокатові, «За годину виїжджаю кур'єрським до Парижа. Хочу довести до вашого відома, що у цієї хвойди з вулиці Франсуа І немає ніяких прав. Ми, з роже ніколи й не думали розлучатись. Мої документи про шлюб у цілковитому порядку». Фемаль його обікрав, це безперечно, мій адвокат доведе це, і я, як законна спадкоємиця, я. Тримаючи трубку біля вуха, ми лише зітхав, і час від часу бурмотів. Так, мадам, гаразд, мадам, нарешті запитав. Скажіть, у вашого чоловіка був Лугер. Що? Та нічого. Він брав участь у минулій війні. Його звільнили за станом здоров'я. В нього байдуже чому. Його часом не вивозили до Німеччини? Ні. А що? Нічого особливого. Ви ніколи не бачили револьвера в своїй квартирі в неї. Колись бачила, але він одніс його до цієї, цієї. Дякую вам. Ця мадам Гаярден свого не віддасть Вона битиметься, мов, та самиця, що захищає своїх малят. Він увійшов до інспекторської, ковзнув поглядом по присутніх. А де Лепуент? Мабуть, в вбиральні? Він сів, а Евара і досі нема. Повернувся лепоент і, побачивши комісара, який чекав на нього, густо зашарівся. «Слухай, хлопче, вчора вранці, коли ти війшов до кабінету Фемаля, тільки добре подумай, штори були спущені чи підняті? Вони були так, як ви застали. Я їх не торкався, і, по-моєму, ніхто інший їх теж не чіпав. Отже, підняті». «Безперечно, можу заприсягтись у цьому. Я навіть помітив у глибині подвір'я, «Гараж з надбудовою! Ходи зі мною!» Ведучи слідство, Мегра мав звичку завжди брати з собою когось із інспекторів. Вийшовши на вулицю, комісар і Лепуент сіли в невеличку чорну поліційну машину і до самого бульвару Курсель ніхто з них не розтулив рота. Потім вони вийшли, і Мегра натиснув кнопку дзвоника коло дверей. Їм відчинив Віктор. Він був неголений, і комісар подумав, що зараз він більше скидається на браконьєра, ніж на швейцара. «Інспектор на горі?» «Так. Йому щойно понесли каву». «Хто?» «Ноемі». «Мсьє Жозеф. Спускався?» «Я не бачив». «Де мадмуазель Луїза? «Півгодини тому вона була на кухні. Снідала». Не знаю, де вона зараз, а Фелікс в гаражі. Ступивши крок уперед, Мегре справді побачив за вікном шофера, який діловито порився коло машини, немов нічого й не сталося. Нотар ще не приходив, я навіть не знав, що він має прийти. Я також чекаю судового слідчого. Коли хтось із них прийде, проведіть до кабінету». «Гаразд, пане комісар, хвилину тому в мегре на язику крутилося якесь запитання, але зараз він ніяк не міг його пригадати. Коли б щось важливе, то не забув би», – подумав він і заспокоївся. На другому поверсі вони побачили інспектора Жанена, який чергував тут після півночі. Він був неголений і мало не падав». Так хотів спати. Нічого не трапилось. Все спокійно. Щойно приходила секретарка і запитала, чи потрібна вона мені. Я відповів, що ні, і вона пішла. Сказала, що коли питатимуть, то вона у себе в кімнаті. Вона заходила до кабінету. Так, але залишалась там не більше хвилини. Шухляд вона не висувала? По-моєму, ні. Вона вийшла з чимось червоним в руках, хоч увійшла без нічого. Мегре пригадав, що напередодні Луїза куталась у червоний шарф. Цілком можливо, що вона забула його в одній із кімнат другого поверху. А пані Фемаль? Їй понесли сніданок. Вона не сходила. Я її не бачив. Іди спати. «Не забудь до вечора скласти рапорт!» Червоні штори в кабінеті були все ще підняті. Мегре послав поента розпитати служниць, чи спускали їх взагалі, а сам підійшов до вікна. Просто перед собою, поверхом вище, він побачив відчинене вікно і молоду жінку. Яка ворошила губами, немов щось наспівуючи, і прибирала в кімнаті. Комісар упізнав Луїзу Бурже. Раптом його осяйнула одна думка, і він підійшов до сейфа, що стояв під стіною якраз навпроти вікна. Чи видно його звідти? Якщо видно, комісар щодуху кинувся до дверей, збіг по сходах. Перебіг через двір, піднявся вужчими сходами і постукав у двері до секретарки. «Заходьте», – почулося звідти. На її обличчі Мегре не побачив і тіні подиву. «А це ви?» – лише промовила вона. Йому вже була знайома ця простора, грайливо обставлена кімната з радіолою на столику в кутку, і потрійним торшером з оранжевими абажурами. Його цікавило лише вікно. Він підійшов до нього і, нахилившись, почав вдивлятися у кабінет навпроти. Та було темно. Як він не подумав увімкнути лампи? «Підіть, будь ласка, і запаліть світло в кабінеті». Її обличчя залишалось непроникно спокійним. «Стривайте!» «Ви знаєте, що лежить у сейфі вашого хазяїна?» «На якусь мить вона завагалась?» «Так, я краще скажу правду». «То що?» «Кілька досьє з важливими паперами, потім коштовності пані Фемаль, якісь листи і розписки, а також гроші». «Багато?» Так. Йому завжди доводилось тримати вдома значні суми в банкнотах. Щоб уникнути великих податків, він виписував чек лише на частину суми, яку платив, а решту давав готівкою. Скільки там, на вашу думку? Я не раз бачила, як він відраховував по два-три мільйони. Отже, можна гадати, що там кілька мільйонів, якщо тільки він їх не поклав у банк. Коли? Не знаю. Підіть, увімкніть лампи. І повернутися сюди? Ні. Зачекайте мене в кабінеті. Обшук кімнати Луїзи Бурже нічого не дав у неї не було ні лугера, ні компрометуючих паперів, ні значних сум грошей. Мигре знайшов лише три асигновки по тисячі франків та кілька сто франкових монет. Тим часом секретарка переходила двір. Комісарові здалося, що Луїза надто довго підіймається на другий поверх, але вона могла просто зустріти когось по дорозі. Лампи нарешті засвітились, і Мегре побачив, як на долоні весь кабінет Фемаля. Щоправда, сейф було видно лише наполовину. Його праву частину закривала стіна. Він спробував уявити, де стояв Фемель, коли пролунав постріл із лугера, але тут легко було помилитись. Він міг впасти не відразу, а покатитись, ступивши кілька кроків. Чи видно було цю сцену з кімнати секретарки? Важко сказати. Зате крізь вікно було добре видно, хто входив до кабінету або виходив із нього. Він спустився і пройшов через двір, нікого не зустрівши. У вістюбюлі на нього чекала Луїза Бурже. «Сподіваюсь, ваш досвід пройшов успішно?» Мегре кивнув головою. Вона пішла за ним до кабінету. «Зверніть увагу, що і звідси видно все, що робиться у мене в кімнаті». Мегре з цікавістю глянув на неї. Якщо пан Фумаль інколи і не спускав штор у своєму кабінеті, у нас з Феліксом були підстави зачиняти віконниці в моїй кімнаті. Зараз вони відчинені, але це нічого не означає. Ми з ним не екзибіціоністи, хоч ви, здається, іншої процедумки. Виходить, фумаль все-таки інколи спускав штори. Звичайно. «Наприклад, завжди, коли засиджувався допізна з місьє Жозефом. Я довго не могла зрозуміти, навіщо це. Гадаю річ у тому, що в ті вечори він отчиняв сейф. Там замок з секретом». «Вам не здається, що місьє Жозеф знає, як відімкнути сейф?» «Навряд». «А ви?» «І гадки не маю. «Лепуент, біжи до місьє Жозефа». «Запитай, чи знає він, як відмикається сейф?» Ключ від сейфа знайшли в кишені небіжчика, але відімкнути його було не так просто. Пані Фемаль не мала жодного уявлення про замок з секретом. Нотар теж пересягався, що не знає його будови. Таким чином, крім судового слідчого, Довелося запросити на сьогоднішній ранок спеціаліста з заводу, де вироблялись сейфи. «Ви не вагітна?» раптом звернувся Мегре до Луїзи Бурже. «Ні, я не вагітна. Чому ви мене про це запитуєте?» На сходах почулися чиїсь кроки. Прийшов майстер з заводу. Високий, худий, з чорними вусами. Він ретельно оглянув сейф Ніби хірург пацієнта, якого йому доведеться оперувати. Треба почекати слідчого та нотаря. Знаю, не вперше. Невдовзі прийшли і вони. Нотар зажадав, щоб була пані Фемаль, як можлива спадкоємиця. І Лепуент знов подався нагору. Вона була не така п'яна, як напередодні, але, мабуть, все-таки хильнула склянку віскі для хоробрості перед тим, як спуститися. Від неї гостро ткнуло перегаром. Останнім до кабінету ввійшов секретар суду. Мені здається, мадмуазель Бурже, що вам тут нічого робити, мовив Мегре, помітивши секретарку. Потім він ще не раз пошкодує, що вимовив цю фразу. Комісар підійшов до планше, який стояв біля вікна, і між ними почалася некваплива розмова. Тим часом спеціаліст порався біля сейфа. Не минуло й півгодини, як у ньому щось клацнуло, і важкі дверцята повільно відчинились. Нотар першим підійшов до сейфа і заглянув усередину. За ним стояли слідчий і мегре. На верхній полиці в кількох безладно розкиданих жовтих конвертах лежали розписки кредиторів, які стверджували одержання тієї чи іншої суми. Нещо виднілось досьє з великою комерційною документацією. Грошей у сейфі знайдено не було. Відчувши, що позад нього хтось стоїть, Мегре озирнувся і побачив у дверях мсьє Жозефа. «Вони там?» – запитав він. «Ви про що?» «П'ятнадцять мільйонів. В сейфі має бути асигнації на п'ятнадцять мільйонів франків. Вони були там три дні тому, і я впевнений, що пан Фумель не віддав їх до банку». «У вас є ключ?» «Я вже відповідав вашому інспекторові, що нема. А другий ключ взагалі є?» Навряд, ходячи вперед і назад по кабінету, Мегре на мить зупинився біля вікна і побачив у вікні навпроти Луїзу Бурже, яка, щось наспівуючи, все ще порядкувала в своїй кімнаті, немов її аніскілечки не стосувалося те, що відбувається в домі.